Hiru berri. Lan hitzarmenaren alde Bizkaiko gasolindegietako langileek mobilizazioak iragarri dituzte. Ilabete honetan bertan mobilizazioak egingo dituzte Bizkaiko gasolindegietako langileek patronalari lan hitzarmena sinatzea bultzatzeko lan itzarmena adosteko negoziazioak autxita daude, langile eta empresarioen artean eta mobilizazioekin langileek patronala presionatu nahi dute. Langileen ordezkari batek esan digu, enpresarioek soldatetan oso igoera txikia proposatu dietela eta gainera nagusiek aintzin eta oporren banaketa ere aldatu nahi dutela. <mintyana>